Піднесений. Ще б пак в амфітеатрі. Тихо. Якби не Елана тиха і ясна в смерті, запитання і відповіді перейшли б у справжню радість. Та спокій урвався зненацька. Кірбі почув кроки знизу, підбіг до спіральних сходів. «Слухайте!» – крикнув, – не помилився. Багато ніг сунуло до засувної брами під сходами. «Мить тиші!» – і знизу знялося виразне. «Хай чоловік із горішнього світу зійде до підніжжя!» Гукав Дука. «Маю йому пропозицію». Кірбі лише всміхнувся сам до себе. У голосі Дуки чулося таке щире благання, що наразі він навряд чи наважиться на нову підлість. З усмішкою Кірбі взяв наїду за руку і повів її вниз, відмикаючи всі бронзові засови, окрім останнього. «Чого тобі?» – спитав він уже спокійно, ставши на найнижчому щаблі і звернувшись до Дуки з поза град останньої брами не видно, мали бути відверті. «Хочу, щоб ти полишив наш світ», – озвався Дука без зволікання. Він стояв у позі, що мала підкреслити велич, та ліва щока, яку Кірбі добряче нам'яв, пашіла синцем і набрякла. І саме через те Дука здавався Кірбі більш ніж будь-коли просто людиною, на яких умовах я маю піти. «Якщо негайно звільниш мою вежу», – сказав Дука, «не в силі приховати спалаху нетерплячого завзяття». Я дозволю наїді та одному з моїх касиків провести тебе назад до долини Гейзера. бо більше, дам точні вказівки, як безпечно дістатися звідти до горішнього світу. Кірбі удав, ніби замислився. А що буде зі мною і дівчатами, якби я відмовився? Підбадьорений, дука розвів руками з пишнотою. Залишитесь у вежі вмирати з голоду. Моя пропозиція проста, отже і рішення має бути просте. «Яка твоя відповідь?» Маску роздуму Кірбі скинув одразу. «Ось моя відповідь», – рубонув. «Я не піду. Вежа наша, і ми триматимемо її, доки ти не приймеш умов наїди, їди, скріпивши їх своїм священницьким словом. Але ж в вежі ви зголоднієте», – загримів Дука. «Ні, не зголодніємо. Ми їмо поживу Дук». Умовчанці Кірбі витяг із кишені смужку священного пейоту і відкусив край. У амфітеатрі стало зовсім тихо дука, стежачи, як Кірбі жує, захлинувсь. До того ж, вів Кірбі повільно і твердо. «Я взяв собі ваші рушниці з горішнього світу, ті самі, що вже вкоротили віку людям твого племені. Я не бажаю вбивати ні тебе, ні касиків. Та коли ти негайно не заключиш із нами до миру, матимеш війну жорстокішу, ніж ота легенька, що була вранці». Сказавши це, він розвернувся, Знов узяв Наїду за руку і почав підійматися сходами. Більше мені казати нічого. Кинув через плече Дуці, з якого вже здавалося спало все пихати сяйво. «Стає на краще», – прошепотів він Наїді. «Наймудріше тепер просто посидіти і зачекати». Повернувшись до молитовної кімнати Дуки, він насамперед витяг із туніки золотий циліндр, знайдений у каньйоні. «Що це, Наїдо?» Спитав, сподіваючись відвернути думки всіх від політики, і водночас довідатися про те, що його вкрай зацікавило. Та сталося несподіване. Наїда, побачивши різьблений золотий уламок, аж зойкнула. В її голосі тремтіли подив і глибоке сум'яття. Якось цей циліндр викликав на її обличчі вираз, якого не викликала навіть діамантова голова змія. Але Наїдо, збентежився Кірбі. «Чого в цій речі стільки дивовижного?» Тим часом до них злетілися всі інші дівчата, і кожна вдивлялася в циліндр не менш заворожено. «Ви ж бачите, що він тримає?» Нарешті озвалася наїда вже до своїх. «А вже ж бачимо!» – відказала одна. «Це ж та різьба, яку було втрачено. Наїда тремтіла з ворушенням. Розумієте, що це означає для нашої справи?» Лице за лицем розвиднювалося подивом і радістю. Тільки тоді наїда повернулася до Кірбі. «Де ти взяв цей уламок золота?» «Біля кістяка людини з горішнього світу», відказав він. «Коли підіймався тим каньйоном, що привів мене до долини Гейзера. І ти не знаєш, що це?» «А вже ж не можеш знати. То що?» – спитав він. «По-друге, після величезного діаманта, це найсвятіша наша реліквія. В деяких смислах – святіша і за голову змія. Цей циліндр перший золотий твір наших людей. Саме відтоді, як наші пращури спромоглися творити красу, подібну до цього, вони наважилися вирізбити і голову пернатого змія, яка мала принести нам усі благословення. Як же він опинився біля кістяка? Його викрадено, прошепотіла наїда. Ще коли я була зовсім мала, один чоловік із горішнього світу потрапив сюди, і дука мав намір принести його в жертву. Та в процесі, якою його вели до храму на іншому плато, він вирвався. Священики несли циліндр. Був урочистий день. В'язень збив їх із ніг, вихопив святиню і утік тим самим шляхом, яким прийшов. Утік, здивувався Кірбі, аби загинути від гримучої змії, так і надійшовши до цивілізованого світу. «І ви не знали, що ваша святиня всі ці роки, майже під боком?» Ні, похитала головою Наїда. До того каньйону ми не добиралися, з причини, яку поясню потім. А ще, гадаю, дука боявся того сміливця, тож вважав циліндр безповоротно втраченим. Через те ж він і перебив людей із рушницями, котрі з'явилися в долині згодом. Кірбі замислився на мить. Гаразд, мовив, хіба не вшанують того, хто поверне святиню законним володарям? Наїдені очі спалахнули. Вшанують і не тільки вшанують. «Що ж робимо далі?» «Дай мені циліндр на хвильку», – попросила вона. Ледь він простяг його, як наїда, змахнувши золотою трубкою півколом, кинулася до дверей. «Зачекайте тут». Кірбі з дівчатами підійшли до отвору і стали на східцях, що вели в амфітеатр. Хвилина ізнизу почулись голоси. Виразно залунала наїдена мова. Потім гучний вигук із десятків чоловічих горлянок. Знову її ясний, проте твердий голос. За 5-6 хвилин дзенькнула бронзова брама, і на сходах залунали легкі пруткі кроки. «Наїдо», – покликав Кірбі. Вона з'явилася на останньому повороті і влетіла йому в обійми. «Усе зроблено», – прошепотіла. Потім, відступивши на крок, звернулася до всіх. «Я сказала Дуці, що наш вождь збереже циліндр протягом часу, рівного одному року горішнього світу». Якщо Дука прийме всі наші умови миру і визнає верховенство чоловіка з горішнього світу в тимчасових справах, і якщо протягом року все буде гаразд, ми подумаємо над тим, щоб повернути святиню на місце». «І, і що ж каже Дука?» – вигукнув Кірбі. «Х каже, що зробить тебе нашим королем, правителем усіх земних справ нашого краю. Чекає тебе на нараду просто зараз». Вона подала йому золоту святиню. Бережи її пильно, доки вона в нас, Дука згоджуватиметься майже на все, стати королем у цьому народі. Дивне почуття шарпнуло Кірбі за серце, коли він із Наїдою праворуч із усією їхньою, і уже його. Граційною дружиною зійшов чорними сходами вежі. Та хоч як усе було неймовірно, здоровий глуст казав – це дійсність. У блискучому світлі амфітеатру Дука з касиками рушили їм назустріч. Перемови тривали недовго. Такою цінною річчю виявився золотий циліндр, що вже самий факт володіння ним примушував дуку шанувати його власника, домовилися зібрати винищувальний похід проти, мавполюдей. Далі, зрештою, привести до цього світу кількох чоловіків із горішнього. Нарешті, хоч дука й лишався з правом голосу в тимчасових справах, останнє слово право вето належало кірбі. Найіда наполягла на урочистому обряді визнання влади Кірбі. Дука пристав. За два тижні в храмі на сусідньому плато, де від віків на Дук накидали їхні шати. Елану ж вирішили лишити в молитовній кімнаті до завтрашнього поховання. Менше ніж за годину Кірбі, Наїда та інші вийшли з амфітеатру і подалися до звичних дівочих осель. У глибині душі Кірбі не був певен, наскільки щирий Дука і тривога якось таки тліла. Проте наразі він відкинув її. Коли ж вони вийшли з замку і веселою процесією перейшли підйомний міст понад ровом, де квітли водяні дива. Кірбі завважив, як сяйво скляного небосхилу тане до м'якого світання, мов навесні у верхньому світі. Наїда пояснила, що день і ніч у печері відповідають тим самим періодам угорі. Яка саме властивість скляного неба, «Дає світло». Вона не знала та здавалось певним. Цей елемент чутливий до світла верхнього світу. І коли там заходить сонце, тут згасає сяйво. Квітчаста стежка вивела їх навколо замку до гурту невеличких кришталевих хатинок, увесь порісших бугенвіліями і хонесаклом. Перед першим Наїда спинилася, а інші пішли далі, вона глянула на Кірбі. «Це житло Елани», – мовила вона. Віднині воно порожнітиме. Елла не хотіла б, щоби ти оселився тут. Згоден. Сутінки швидко густішали. Кірбі шанобливо кивнув і ступив ближче до Наїди. Наїдо, так, він узяв її за руку. Я зможу лишитися тут. Я зможу стати, так би мовити, королем. Тільки якщо ти царюватимеш поруч зі мною, королевою. І згодна Наїдо... Ти любитимеш мене, як і я, навчився любити тебе за цей єдиний день у раю. Вона не відповіла, але невдовзі розум Кірбі спорожнів від щастя. Наїда підвела обличчя, і він поцілував її у вуста. Відтоді не мало значення, що, попри сьогоднішню перемогу, далі виднілися клопоти, і занадто легкий уступ дуки тішив радше страхом, ніж радістю. Майбутнє потурбується про себе. Ця мить у присмарку належала йому і наїді. Два тижні по тій присмерковій годині майнули швидко. Першого ранку всі були на похороні Елани. На квітнику цвинтарі, де спочивали її пращури. Наступні ранки минали у нарадах в амфітеатрі з дукою та касиками. На четвертий день, на настійне наїдене прохання, Кірбі перебрався до розкішних покоїв у замку. До анфілади навпроти зал, де мешкали касики. Вона таки вговорила його, пообіцявши поєднати шлюбний обряд із коронацією. Тоді ж і перейде з ним до замку. Часто Кірбі з Наїдою навідували старих. Тих, що жили в кришталевих, лозою обвитих домах, як і дівчата, тільки осібно. Родичів у Наїди вже не було, але вона мала близьких серед тих старців. І як могла, пояснювала їм переміни, що відбулися в житті молодих. А ще щодня Кірбі відводив кілька годин для вишколу рушничної четвірні. Мав шість манліхерів. І навпереміну вчив кожну зі своїх дівчат стріляти, влаштувавши стрільбище під урвищем плато. Наслідки тішили. День, коли він насмілиться розпочати наступ на мавпо людей, мав прийти скоро. А надто приємним було почуття переваги над дукою. Той не виявляв зради, та Кірбі не довіряв. Сумнів після першої наради так і не розвіявся. Його єднання з Наїдою міцніло з кожним днем. Поруч із любов'ю росло і розуміння цього краю. З-поміж іншого, він довідався про, мабуть, джерело культу пернатої змії – Кецалькоатля, серед первісних мексиканських племен. Олись народ храму вільно спілкувався з людьми на горі. Аби мати зручний вихід, вони й проклали тунель, яким Кірбі дістався до долини Гейзера. Так, ходячи туди-сюди, вони й розносили свій культи а коли між Верхнім і Нижнім світом спалахнула ворожнеча і народ храму відступив у глиб. горі лишився міф про змія, що й досі живе. Тунель, сказала Найда, занедбали, коли народ остаточно розірвав будя, які контакти з Верхнім світом, і заборонили користати ним. Через це ніхто з них не наближався до того каньйону, отож золотий циліндр і лежав там незнайдений. Це й було те пояснення, що яке вона обіцяла йому ще вежі, коли вперше побачила святиню. Так плили дні, аж прийшов і день шлюбного обряду та коронації. Того ранку, після довгої наради з Дукою, Кірбі прогулювався з Наїдою в замкових садах. «Скажи», – мовив він, – «ти й сама віриш, що цей змій має божественну силу». Наїда зиркнула худко і в очах блиснув переляк. «Я вірю, що змій і нині живий». Десь у далеких відрогах Прірви, за лісом Рорво. Так, але чи віриш, що він бог? Тепер вона озирнулася по-справжньому наполохано, та, впевнившись, що вони самі зібралися. Ні, я не вірю ніби кацалькоат бог, вірю, що він найстрашніше створіння нашого краю, і що люди стали вклонятися йому від страху. Нашому народові було б набагато краще, якби його ніколи не робили божеством. Отже, ти не віриш, що давні дуки з ним говорили, і що вподобавши діамантову голову, він перестав вас нищити. Ні, звичка велить мені шанувати мід і додержуватися обрядів, та я не вірю. Я думаю, ми вбереглися від його наскоків не завдяки угоді, а тому, що мудрі будівничі звели замок на плато, куди змій не дістає. Щиро кажучи, весь культ – облудний і хибний, і я хотіла б, аби Кецелькоатль ще зі світу. Кірбі всміхнувся. Він давно відчував, що серце наїде саме таке і зрадів новому вузлу взаєморозуміння. «Коли вже ми так відверто», – додав, – «мушу сказати ще одне. Про Дуку». Вона пригорнулася, теплом тіла торкнувшись його, і глянула величезними очима. «Я боюся його», – сказав він. І я вирвалося з ненацька. Надто все легко йде. Так золотий циліндр багато важить, і все ж... І все ж підхопила. Ти не вірив би в ці поступки, якби він не задумав лихого?» Кірбі двічі рішуче кивнув. «Але ж ти навчив нас стріляти. Навчив. Ваша вправність завше стане нам у пригоді. Та навіть так вона притислась іще дужче. В очах стояв смуток. Коли ж на твою думку він ударить?» Кірбі вагався мить, а тоді глибоко зітхнув. «Сьогодні, у день нашого поєднання, злякано прошепотіла наїда. Ти можеш сказати де і як, варіантів сотня. Я, я бачиш чомусь боюся денного обряду, весілля. В її тілі пробіг ледве чутний дрижець, і саме тоді садом розляглося веселим. Наїдо, наїдо, кузина Ніні, бронзовочуба, мов пак пустунка, вигулькнула з-поміж квітів. Ми тебе всюди шукаємо. Ти розумієш, що сьогодні твій шлюбний день, а ти поводишся так, ніби тобі й діла нема. «Іди ж, наїдо. гукнула друга. «Убрання готове, хочемо побути з тобою самі». Долучилися і інші. Хто з півом, хто флейтовими перегуками. Тими самими, що їх уперше почув Кірбі, коли висів у горлі гейзера. Він засміявся і поцілував Наїду в чоло та, прощаючись, прошепотів. «Ні, на мить, не розслабляйся». А я, крім того, вживу ще одну пересторогу. Кількома годинами по тому, Кірбі стишино всміхався, задоволений із вжитої перестороги. Що саме він надумав, знали тільки він, Ніні, Івана та ще три дівчини. І таємниця тішила не менше, ніж сам Захід. Сидів сам у напівтемній, товстостінній келії стародавнього храму, де мав відбутися подвійний обряд – весілля і коронація, і чекав умовленої хвилі. Досі Дука нічого не робив. Та тривога не відступала, і він далі тішився. Якщо щось почнеться, в рукаві в Дуке буде менше козирів, ніж той думає. За дві години по тому, як він лишив наїду в саду, всі рушили з замкового плато на мале плато, де стояв храм. Тепер, поки він чекав сам, Дука з касиками перейшли до іншого крила. Наїду з дружками замкнули в окремі келії, а решта дівчат чекала в залі храму. Старі, не здужавши йти, зосталися в своїх кришталевих хатинках. Зоставалося десять хвилин. Кірбі підвівся з лави та почав ходити туди-сюди. Він збагнув гніт, що давив від самої споруди. На відміну від світлого веселого замку, цей дім старший за всі. Був приземкуватий, товстостінний, похмурий. У темних келіях з вивистих коридорів від перших поколінь шукали захисту. «Так воно й годиться», – подумав Кірбі. «Та все ж шкода, що не настояв на обряді просто в блискучому амфітеатрі». Та ось у коридорах, що вели до нави, попливли високі сопрано, ще під флейт і глухуватий передзвін нефритових та золотих дзвоників. Це був знак за наказом дуки, він мав вийти до храму, зустріти наїду, разом підійти до вівтаря, і вже туди прийде дука. Кірбі, кинувши оком на сині штани і пунсову, ту ніку, яку йому пошили дівчата, відчинив двері і став під плоскою аркою з боку нави, наречені дружки, Танцювали танець безсмертного життя. Прозорий вир веселих барв, мов світло на світанку. От би лишилась клята перечутлива тривога. Майнуло, і він відвів очі від дівчат, розглядаючи храм. Коли ж наїда, мов біла хмаринка пахощів, стала поруч і тихо взяла його під руку, тривога на мить одійшла і повернулася знов. «Люблю тебе», – прошепотів він. «І я тебе». «Та я й далі боюся, і я, я страшенно боялася. Тримаймося насторожі». Так, на вівтарі в тьмяному світлі меготіла корона з діамантовим сяйвом. Урочистий спів зростав і наповнював увесь храм. Поволі в ногу з наїденим легким кроком Кірбі рушив до вівтаря і зупинився. Глянувши останній раз на корону, що вже була їм майже в досязі, вони звели очі до зачинених дверей за вівтарем. Двері повільно на дюйм на другий почали відчинятися. Спів гримнув фіналом, і двері розчахнулися навстіж. Кірбі стояв непорушно наїда, струнка поряд, та за дві секунди він рвонувся. У коридорі не стояли ні дука, ні касики. У півтемряві видно було тільки присадкуваті, потворні постаті, виволохаті з білуватою шерстю, з шкірами облич, порізаними роззявами ротищ і з велетенськими зубами. Йому стало млосно. Він уперся, відтягуючи від вівтаря заціпенілу наїду полюдеш, вищачі напівлюдськими вересками, гігантськими рвучкими скоками, рушили просто в храм. Кірбі, вже відступаючи до гурту дівчат, підхопив наїду на руки і побіг. «Ніні -ні, Івано», – проривів він, – рушниці. Ніні -ні з Іваною і ще четверо блискавкою щезли в коридорі, де було сховано зброю. Кірбі став у лаву з іншими і поставив наїду на ноги. Було млосно та іскра надії не гасла. Ранкова пересторога заховати в храмі манліхари. Тепер мала врятувати їх. Перший, мав полюд, сичачи й регочучи, перескочив вівтар. З його пащі лунали незв'язні звуки. Він завив щось гортанне, і вся волохата орда рвонула наздогін. Маєш пихкулі, кинув кірбі Наїді. Вона мотнула головою. І саме тоді Ніні з Іваною винесли рушниці. Ні. Зате ти мав глуст принести зброю. Що все це означає? Дука продався мавполюдам. Безсилий проти нас, він привів їх, щоб ми загинули за нього. Дай рушницю, вже замить, манліхер. Ліг йому до плеча. Постріл звалив першого нападника, що мав би дістатися за два стрибки. Храм захрипів луною, Аж ніби стіни затріщали праворуч і ліворуч спалахами палахами озвалися й інші рушниці. Він вистрелив іще двічі, і кожен раз влучаючи у мавпо людей. Решта п'ять рушниць не дуже від нього відставалт. Під ногами барикадою зібралось із дюжину тіл підкріплення, що виплескувалося з коридору, почало товктися і наступ загальмував. Паніка, що вже гнала цих істот із пляжу під першим вогнем, Знов кипіла в них на грані зриву. Було досить однієї миті. «Шикуйся, як я вчив», – крикнув. «Рушниці! передній лаві решта! Позаду стіймо вогонь тримайся позад мене!» Кинув наїді, що була безбройна. Він поклав кулю в груди дужчому, ніж інші, ватажкові. І побачив, як зросло сум'яття за підйомі знятою лавою, дівчат озвався дружний залп. Розгром розпочався. Вісім трупів сплелося в нерухому купу. І решта, відштовхуючи одне одного, рвонулась назад до коридору, за ними, звелів Кірбі. Не спинятись, доки не знайдемо дуку. З ним мусимо покінчити, та не встиг доказати. І, припинивши вогонь, сам рвонув уперед. Наткнувся на немислиме. З глибини коридору безсумніву залунав дучин голос, що почав віддавати накази мавполюдям. І бунт чи не бунт, Ті звуки лякали їх дужче, ніж рушничний грім. Усе сталося миттєво. Поки Кірбі зводив рушницю, шалену втечу вже зупинено, і коли він знов вистрілив, мавполюди різко обернулися і кинулись у новий приступ. Не було часу гадати, як Дука перевернув хід бою. Не було й часу на накази. Кірбі вистрілив іще знаючи, їх підбурено якоюсь силою, що жене на кулі. «Візьми», – сунув рушницю на їді. «Стріляй, а ти?» – захлипнула. «Ти безбройний, я дам раду». На підлозі валявся оббитий обсидіяном відколотий ніж. Він підняв його. За секунду на нього накотився вал. Грім пострілів, звірячі смертельні крики, валькірські згуки дівчат. Усе лунало навколо. «Скільки їх лізло до нього, не збагнеш». Поки мимо голови свиснула палиця, він враз ударив ножем і, смикнувши лезо з волохатого, податного м'яса, вдарив знов. Раптовий відскок зберіг від іншого випаду. Ніж він кинув, і вихопив з лап мертвого мавполюда велетенську довбню. Швидший у кожнім русі, ніж вороги. Він бив праворуч і ліворуч із такою силою, що кров бризкала десятком джерел, а черепи тріскали кругом. І завдяки швидкости шалені, незграбні удари і тички палець минали його. Оглушливий удар розтовк пику вуледь пізнаваний фарш, і він на мить вивільнився, ладен підлетіти на підмогу дівчатам, та враз побачив його відтяли від основного гурту. Наїдо. крикнув Наїдо. відповів гурт пострілів. Кілька мав по людей впали, і крізь пролом він уздрів, як наїда відводить дівчат у темні коридори навколо храму. Він знову заходив довбнею, прорубуючи дорогу. Надія спалахнула. Мав полюди не вбиватимуть і не калічитимуть дівчат. Їм вони були потрібні живими. Якби з Наїдою разом стягнути всіх у коридори, шанс був. Наїдо!» – вигукнув він. «Я йду». Зваливши ще одного, він скочив на труп. І побачив, що передова група дівчат уже досягла перших темних ходів. Наїду ж відтяли вісьмома-десятьма нападниками. Та її вогонь тримав їх на віддалі, і, здавалось, вона давала раду. Саме тоді він угледів те, від чого заціпеніло тіло. Позаду Наїди, просто в напрямку, куди її вищачі втискали, велетенська кам'яна плита почала задиратися, мов потайні двері, що їх підняла невидима рука. В проході чорніли кам'яні сходи вниз. Миттєво стало ясно. Полюють лише на Наїду. Дучіна мета – захопити саме її, відтак і настав другий приступ, бо тут була пастка. Пронизливий крик Наїди вивів його з заціпаніння. Він зістрибнув, розтрощив череп і на мить уздрів Наїду. Вона перелякана вже не стріляла, лише витріщалась на чорний провал проходу. Кірбів клав двох і відчув тепло їхньої крові. «Івано!» – заревів він. «Забери її, заради Бога!» – відгукнулася не одна Івана. Зразу кілька голосів він крутив довбною зі швидкістю і силою, що ніщо не могло встояти та знову почув крик Наїди. «Наїдо!» – ревів він, «я йду. він знав, не встигає. Прорубавши ще одну просіку, він краєм ока побачив, як чорна паща майже під її ногами, і от коли вона закричала «востаннє», дюжина волохатих рук разом вихопила порожній карабін із її пальців і легко, мов піріну, підняла блискуче тіло. Скрізь лунали постріли і зойки. Кірбі нісся, клепаючи довбнею. Та ті, що схопили наїду, вже шугнули сходами вниз. Він зустрівся з поглядом її великих очей, сповнених страху і благання, вп'ялими у нього. Замить важка плита гупнула на місце, і її не стало. Приголомшений і спустошений, Кірбі стояв посеред кривавої, вкритої трупами нави, обступлений тридцятьма двома дівчатами, блідими з очима, що світилися слізьми. Бій скінчився, зібралися радитися, та спершу ніхто не зводив і слова. Ще як плита сіла, він встиг підлетіти і рвати її голими руками марно. Далі він знов рубанувся в бій. Теж марно. Верещачи й ревучі, вороги відступали і швидко з'ясувалося. Кожен крок їхнього наскоку був заздалегідь продуманий, аж до відступу під вогнем вони зникли в сирому, чорному тунелі за вівтарем. І Кірбі, кинувшись услід, чув то дучий голос гнав їх униз. Але за великим був він вояком, аби лізти в пітьму, де Дука знав кожну п'ять, а він – нічогісінько. Він стримав себе і вернувся до дівчат. Дука готував це від першого дня в замку. Озвався він нарешті, вдихнувши сморід пороху і пролитої крові. Івана кивнула. Він привів їх сюди, тримав у ході, а коли скінчили діло, знову туди і загнав. Напевно, хтось із касиків і відчинив люк у слушну мить. «Гх!» вважає, що нам слід іти в тунелі зараз?» – спитав Кірбі. Кілька голів заперечно хитнулося. Івана мовила. «Коли сидітимуть під землею, нам там не встояти. А як ні, то тут краще. Ви певні, що вони не лишаться?» – «Ні». «І ти теж», – твердо відповіла. «Думаю, вони щодуху підуть у роро, проказав Кірбі. «І дука з усіма піде з ними» то вже ні, ні дука став рабом Кслотлі. Сьогодні ми зірвали йому все. Замість того, щоб ухопити всіх, він забрав тільки наїду. Він не здасться. Він веде їх туди, звідки вдарить знов. І ми мусимо спинити його раніше, ніж він буде готовий. Як саме, спитала Івана. Ти знаєш, де їхні селища? Так, ми рідко ходили в Рорво, але я здогадуюся про місця. Запала тиша по очах Івани, по пришвидшеному диханні інших він збагнув. Усі розуміють. Івано, раптом мовив він. «Ти підеш зі мною в ліс Роро і зостанешся поруч, зносячи всі його небезпеки, доки ми не знайдемо наїду і не повернемо її». Рум'янець ожив на її блідих щоках. «Так», – Кірбі обвів інших. Кожна з них була напнута, як лук. «Ні-ні, а ти?» – бронзочуба Німфа стисла пальці на рушниці і ступила вперед. «Коли рушаємо...» півголосом спитала Івана. «Зараз», – відповів Кірбі, піднявши рушницю, «ту саму, з якою билася наїда, жодній із вас не забракло б відваги, я знаю. Але загін має бути малий і пруткий, і є ще справа. Залишаю вам трійко рушниць. Бережіть замок і плато, заспокойте старих. І тримайте висоту, доки ми вернемось». У храмі знявся гомін голосів. Кірбі кивнув Івані та Ніні. І підстримане слава троє рушили. Ніч застала їх у печерці над бистрою річкою. Кірбі, поклавши рушницю впоперек поперек колін, вдивлявся в чорні, невидні простори лісу. Ніздрі тремтіли від змішаних пахощів свіжої рослинності і тліну. У вуха впивалися скрипи і шурхоти комах. Ляскот крил далекий, бухикаючий рев якогось невидимого звіра. «Не можу спати», – обізвалася з глибини печери Івана. Тихше шепнув. «Розбудиш, Ніні! -ні. Я вже не сплю!» – озвалася Ніні. -ні. «Я не можу забути білих гадюк, що злізли з дерева, коли ти рубав хмиз!» Цить знов прошепотів Кірбі. «От-от зійде місяць там у горі, і нам засвітить. Спіть, бо скоро мусите мене змінити!» Знов опала тиша. Обох гризло одне й те саме, яку ніч переживає зараз наїда. Ніхто одначе цього не вимовляв. І Кірбі не дозволив і собі. Хай тільки шурхіт рівного дихання сповістить, що обидві заснули. По годині, що тяглася вічністю, над джунглями виріс ніжний, чистий світ. І Кірбі згадав про два покинуті села мавполюдей, які вони встигли обнишпорити перед тим, як сутінки загнали їх у печеру. За слідами метушливої втечі було видно. Широке, всеохопне веління зірвало потвор із місць і погнало їх. Кудись у напрямку велетенської тріщини, що брала початок за болотами, і рвалась у серце лісу. О півночі місячне сяйво, просочене крізь скляний небосхил, стало ясніше. Кірбі торкнув Івану і Ніні за плечі. «Ходімо», – прошепотів. Вони зійшли з виступу, перейшли бродом рука в ріки, де білими мотузками на течії звивалися гадюки, і, пригинаючись, ступили в очерет і папороті котрі в місячнім світлі здавалися металевими. Слід був широкий, притоптаний, мов би табуном бізонів, місцями валялись обгризані кістяки вужів і ящурів. Поспіх утікачів не лишав часу на охоту. Двічі мусили зупинятися. Раз. Щоб обійти глибоку грязючу пастку, де видно недавно потонув велетенський звір. Вдруге. Через деревця з клинчастими листками кожен із скляним вістрям варто було торкнути. І гілля хльоскало, мов батіг. Ні-ні, котра йшла в голові, показала жестом. Праворуч. Ланцюг лісових виступів вів їх до глухої стіни цикасів і хризофілумів. Поза тою стіною, далекою лінією, темніло щось, що могло бути урвищем чи входом у печеру. Нарешті пахи лісу обернулися на щось інше. Заграв солодкий, терпкий дух брашки, поту і шерсті. Долинуло глухе тупотіння за ним – Нерівний, неначе п'яний бій у бубни. Дівчата закам'яніли, кірбі, притиснувши палець до вуст поповзу перед. За хвилину вони лежали на краю природного балкона і дивились униз. Під ними розкривався кам'яний колодязь, амфітеатр, витятий у чорному базальті. По стінах тремтіли смолоскипи, вогні облизували химерні маски з обсидіану і кісток. На дні ступали, штовхаючись і виючи, Сотні мав по людей посередині на низькіму жартовнику з полірованої чорної плити стояв ідол, кріль володар із пасмом рістів, виточених із жовтого каменю, і з нефритовими очима, що, здавалось, справді бачать перед ідолом бочка з брашкою біля бочки дука. Він мав на собі білі шати, підперезані вогняним поясом, і з піднятими руками співав гортанний чужий бридкий спів. За кілька кроків від жартовника прив'язана до стовпа шкіряними ременями, стояла Наїда. Вона була жива, вона не схилила голови. Очі великі ясні шукали щось у темряві на скелі. І Кірбі знав, вона відчуває його. План прошепотіла Івана, ледве розтуливши вуста. Он там, Кірбі кивнув на гребінь, що з'єднував їхній балкон із іншим виступом. Вузька перемичка. Я зійду нижче тим ребром і стану за отою колоною над жертовником. Ви дві берете на приціл смолоскипи і тих, що при наїді. Перша черга по світлу і по тим, хто рухатиметься до неї. Далі тільки по ватажках тримайтеся високо. Якщо на мене кинуться, знімайте тих, що найпруткіші. Розумієте? Так одночасно прошепотіли. Він ще раз глянув униз. Дука, випроставшись, підніс над головою кістяну трубу, і натовп завив. Кілька мав по людей хиткими п'яними кроками. Рушили з ножами до стовпа. Зараз видихнув кірбі. Він поповз ребром, що пахло мохом і вологим каменем, подався уздовж звисаючих коренів, і, мов ягуар, спустився на карниз за колоною. Звідси бачив наїду майже впритул, тонкі ремені впивалися їй у зап'ястки. Терпи, ледве чутно промовив він. Тоді підвів руку. На протилежному балконі дві тіні витяглися в пострілі, гримнули два хманліхари. Вогні наче вимкнули. Смолоскипи падали разом з мертвим носіями. В ту ж мить Кірбі скочив з карниза і чорною блискавкою опинився біля стовпа. Ніж з обсидіановою кромкою одним махом перетяв ремінь на правій руці наїди. Знизу вдарив рев. Дука обернувся, рот розтулений для крику, і другий залп заглушив бубни, звалив двох жерців горлорізів, що рвалися до жертовника. Мав полюди хитнулись, заскаволіли та в ту ж мить, і це було найбридкіше. З грудей дуки вирвалося на людське, а страшне підземне гукання, гортанна команда, що била по натовпу мов бич, орда не розсипалась. Вона, навпаки, згустилась і кинулась на колону, де стояли дівчата. Тримайся! прошепотів кірбі і різонув другий ремінь. Наїда була вільна. Він штовхнув її в спину. До темного ходу за ідолом а ти – за тобою». Вони вдвох кинулися до ходу. І саме тоді земля під ногами, з боків і над головою загуркотіла. Гул ішов здалеку, знутра каменю. І в кожній дірі, в кожній тріщині шугнула молочно-біла пара. Терпка, п'янка, чужа ударив той самий нестерпний аромат гейзера, що вперше відлякав коня на вході в каньйон. Натовб застогнав перші лави, що вже дерлися на карниз до Івани Зніні, Завагалися. Дука намить теж скам'янів. Тоді обернувся до ідола і почав молитися, випльовуючи слова. Він, кличе к слотлі, прохрипіла на їда. До потаємного ходу. Вони шугнули за ідол у темний розсип плит і в ту ж мить. Так, наче відповідаючи на молитву чи на виклик самої землі. З глибин амфітеатру знявся протяжний, тремтливий, ні на що не схожий посвист. Він зростав густів, перетворювався на шипіння і рев, від якого серце згорнулося в кулак. Кірбі, тримаючи наїду поперед себе, озирнувся. І побачив, як з чорної тріщини, що вирізала дно амфітеатру навскіз поволі плавом, наче падаючий водночас летячий, підіймається щось величезне, збите з пір'я і луски довге як поїзд із головою, подібною до голів давніх богів на барельєфах. і із гривою, що світилася без світла, пернатий змій, кецалькоатль. Гул, що йшов ізнутра скель, змінився в палаюче шипіння. Повітря сповнилося терпким, млосно-солодким духом, аж очі защипало. Мавполюди завили. Кілька перших попадали на коліна і поповзли долонями вперед, тягнучи до істоти руки з кривавими кігтями. Інші кинулись у безладну втечу, спотикаючись об один одного. Дука стояв непорушно, розпростерши долоні до безодній, і сипав слова, ніби кидав у пащу чудовиську жмені жару. Ходімо, хрипнув Кірбі, штовхнувши наїду за ідол. Ухід. Позаду заторохкотіло каміння. Івана і Ніні, стріляючи, відбивали перших, хто надумав перерізати їм шлях. Наїда метнулася у розколину і Кірбі вслід. Вислизнули в темний звив, де пахло вологим обсидіаном і мохом. Та вони ще встигли побачити, як змій, переливаючись усіма барвами, Сповз у чашу амфітеатру. Пір'я вздовж гриви тремтіло, мов живий вогонь очі. Жовті, без зіниць із з чорними, як ніч краями, реагували на кожне ворушіння. Брижа пройшла довжелезним тілом, і враз від голови, наче з криниці, знялася біла пара. Вона торкнулася перших смолоскипів. Полум'я сіпнулося і згасло. Торкнулася мавполюдів. І ті, що дихнули глибше, повалились, як підкошені. Він не чіпає нас. На їда, задихана, збагнула перша. На наших не дме так. Вони пірнули вхід. Івана Зніні, відступаючи на вскіз, уцілили ще двома пострілами в бік жартовника. Там саме шарпнувся дука. Здавалося, він на мить утратить рівновагу. Але старечий хребет випростався враз. Він не тікав. Навпаки, боком мов тінь посунув у протилежний від дівчат пролаз туди, де скеля зяяла чорною щілиною. «Сюди!» – прошепотіла Івана, і щойно всі зникли в ході, швидко сунула за собою кам'яний кут, що правив за потайні двері. Коли гул урвався до глухого гомону, вони вже бігли низьким коридором, від якого віяло застиглою гарячою парою. Кірбі ступав першим на їда, за плечем Івана і Ніні замикали, раз у раз озираючись. «Він бігне до нас, – прошепотіла Ніні. – Він має інші ходи і інші пастки, – додала Івана. – Не розслаблятися. Вони вискочили на вузький балкон, що виходив у природну печерну залу. Внизу, під молочно-білими серпанками пари, кипіли темні калюжі. Маленькі гейзери, що свистом плювалися крізь камінь. Цим шляхом до річки, – вказала Найда. – А далі на плато. «Нам треба випередити його і зібрати наших», – докинув Кірбі. «Сьогодні він зібрав усе кодло. Завтра збереться знов уже по-іншому». Вони подалися далі. Ще двічі зупинялись. Раз, аби дати перепочинок на Їді, у якої боліли роздерті ременями зап'ястки. Вдруге, коли крізь тріщину пролунала далека клекотлива команда Дуки. Він живий і далі владно віддає накази. «Чуєш?» – спитав Кірбі. «Чую», – відповіла Наїда. «Він вестиме їх до головної прірви. Там, у лісі роро, є святиня Кслотлі. Там він почуватиметься Богом». «Богом», – повторив Кірбі, і в губах залягла тонка лінія. «Поживимо, побачимо». Повернувшись на плато ще до штучного світанку, вони зібрали всіх у замковому дворі. Дівчата, хоч і виснажені, трималися стійко. Старі вийшли з кришталевих хаток. Бляклі обличчя вищирились страхом і полегшенням воднораз. Коли наїда ступила між ними, пішла хвиля Шепоту. Коли ж Кірбі коротко оповів про засідку, про змія і про те, що Дука живий, Шепіт змінився на низький гул. Він повернеться, закінчив Кірбі. «І не сам. У нього. Ходи у нього. Ідол у нього. Страх. У нас ваші руки і наші рушниці. Ми візьмемо страх у нього і кинемо на нього». «Як?» – спитала Івана. Кірбі подивився на Наїду та кивнула. «Він вірить у Кслотлі. Нехай же сьогодні Кслотлі з'їсть свого жерця. Ти думаєш про прірву?» – зрозуміла Ніні. -ні. «Про прірву» – підтвердив Кірбі. «І про пернатого змія. Змій не торкається наших», – повільно мовила Наїда. «Але мав по людей нищить. Якщо змусимо їх із дукою стати до змія, не нам їм буде край». «Змушувати будемо розумом», – сказав Кірбі. «І вогнем, слухайте». Він намалював план просто на плиті внутрішнього двору, креслячи ножем по порошку. Окреслив ліс Роро, прірву, шлях, яким вони йшли вчора. Позначив бічний тунель, що, за словами Наїди, виходив мало не над тим амфітеатром, де вони щойно бачили ідола. Позначив і місце, де найчастіше дихала – земля, де можна було розбурхати гейзер. «Відведемо їх у чашу», – сказав. «Виріжемо факели. Коли зберуться, знищимо світло. Далі розбудимо землю. Змій прийде сам». А Дука тихо спитала одна зі старших. «Він пручатиметься. Для нього в мене окрема куля», – відповів Кірбі просто. Цілу ніч вони працювали. Частина пішла до скарбниці. Витягли мотузя засоби маски. Кришталеві з тонким фільтром, якими дівчата користались супроти жовтого порошу з грибних куль. Частина готувала довгі в'язанки сухих стебел для приманок і засвітів. Кірбі з Іваною перевірили магазини бманліхерів, розподілили набої. Ніні -ні вела молодших готувати перев'язки і носилки. Хто його знає, як все повернеться. Коли перший блідий відсвіт засвітив скляний небосхил, загін був готовий. До лісу вирушило дванадцятеро. Дев'ятеро дівчат – Наїда, Івана, Ніні і Кірбі. Решта зосталися на плато – тримати міст, пильнувати вежу, охороняти старих. Дорога в Роро цього разу видалася короткою. Ноги знали дорогу. Свіже місово слідів уже встигло підсохнути. Подекуди на камені темніли плями, в яких сиділи мушки. Двічі над ними пропливали тіні. Ті самі крилаті птиці з кажанячими крилами – але чи то від запаху людей і металу, чи то від невидимої сторожі пернатого, вони пролетіли далі, не знижуючись. За годину вони дісталися до бокового ходу – вузької щілини, де повітря було гірким і прохолодним. Наїда повела впереде, за нею ступали легко не шелестячі дівочі ноги. Кірбі почув, як серце в грудях переходить на короткий рівний ритм. На виході – той самий кам'яний балкон. Унизу бушував натовп. Дука вже був там, у полоні власної величі із вогняним поясом із розпростертими руками. Біля жартовника Нова бочка, нові жерці, з кістяними трубами в руках. Вітер ніс угору густий сморід хмелю і поту. Кірбі, негаючись, розмістив дівчат півколом уздовж гребеня. На їді подав маску, вона наділа. Сам посунувся вліво. До щелини, звідки за його гадкою, Можна було дістати камінь, що зрушував прихований клапан над дихалом землі. «Готові!» – шепнув. «На сигнал по світлу. Другий сигнал – викришимо камінь. Третій – усі на позиції і не дихати глибоко». «Готові!» – відгукнулися одразу кілька голосів. Він підвів руку. Перший залп зняв відразу п'ять смолоскипів. Крони балок заполоскалися тінями. Внизу поповзла хвиля паніки. Другий залп вивергнув із натов порвані крики. Двоє жерців завалилися, як підкошені. Дука, оскаженілий, кинув руку догори і заревів. І тоді Кірбі, відчувши ту саму мить, що вирішує битви, вдарив ломиком у виступ скелі. Камінь із сухим стугоном сів. Десь унизу щось клацнуло, розчинилося. Із гирла, що вчора тільки шепотіло, як пара чайника, Цього разу, наче відповідь на клич, ударив глухий важкий подих. Біломолочні клуби покотилися, набрякли, лизнули край амфітеатру і розгорнулися рушником уздовж дна. Вітерець загнав їх просто в гущу мавполюдей. Маски коротко кинув Кірбі. Внизу залементували. Мавполюди падали, випускаючи кістяні труби. Інші, спіткнувшись об них, валилися зверху. Дука височив на квадраті жертовника і кричав. Та навіть його голос підточила хмара. Він захлинувся, зігнувся, але встояв. І тут, із тріщини, що призвикалося дихати, на ледь відчутний подих вилетів свист, супроводжений тремтінням ґрунту. Іде, прошепотіла наїда за плечем. Величне, страшне тіло пернатого змія знову поповзло з глибини, цього разу швидше, майже поривом. Грива світилася від власного сяйва барви на лусті миготіли, мов, полірована мозаїка. Очі, жовті і чорнокраї впали прямо на квадрат жартовника, На гребені запала тиша. Лише тихо, мов, за далекою стіною цокали важелі манліхерів. «Не стріляти», – сказав Кірбі. «Тепер він за нас. Хтось унизу, не дука інший, кинувся бігти». Перша петля пернатого окреслила коло ширше за амфітеатр, і м'яко, але невідворотно охопила утікача. Той зник без вигуку, без звуку. Інші, хто стояли ближче, попадали на коліна, вдаряючи лобами в камінь. Дука стояв, він стояв навіть тоді, коли голова пернатого змія, велична, як вирізблена з діаманту, схилилася на рівень жартовника. Він тяг руку худу довгу, як щупальце, і в ній блиснула скляна трубка. Ні, урвалася в наїди та пізно. Вальці старого рипнули поршнем. Червона блискавка вискочила і ударила змієві просто під око. Туди, де луска скидалася на обідок із опалу. Мить, і здавалось, що нічого не сталося. Потім голова пернатого змія здригнулася. Не від болю, а від здивування. Зі щілин у пір'ї вирвалося різке, як розпечене залізо дихання. Змій ударив. Не мав полюдів на одного єдиного, що смів. Удар був не швидкий, але невідворотний. М'яке кільце, наче обруч, зімкнулося довкола жартовника Жертовник і все, що на ньому. Дука, його пояса, труби, камені раптом опинилися в стискові, що не зносить нічого. Плита тріснула, пил узявся стіною. Коли він осів, жартовника не стало. Кінець, видихнула Івана. Натов завив. Уже не бойовим виттям, а голосінням. Кірбі першим опритомнів. Коротко карбовано звелів. «Тепер світло! Погасіть решту факелів, дайте йому темряву!» Залп за залпом. І амфітеатр занурився в півтьму, яку освітлювало одне-однісіньке світло. Власне сяйво пернатого змія. У тому світлі мав полюди, тікали в розсипи. Ті, що встояли, поповзли на череві до тріщин і лазів. Перната голова ще мить висіла над руїною і, не звернувши на людей більше уваги, як на комах, почала поволі спливати назад у глиб. Коли все скінчилося, на дні амфітеатру лишився чорно-ламкий круг, у якому потрісканий камінь виблискував так само, як блищала колись брила в долині Гейзера, тонкою скляною плівкою. «Кремній!» – прошепотів Кірбі. І мишяк, так само, як у горі, наїда зняла маску, обличчя було бліде й прекрасне. Дуці кінець, сказала вона. Та не кінець лиху, вони повернуться, а ми готові. відповів кірбі. Відсьогодні так він глянув униз і обвів очима місце, де ще жрець. Потім повернувся до своїх додому. Сьогодні відпочинок. З завтрашнім ранком переговори з рештками касиків, роззброєння селищ мав полюдів у роро, і робота, робота, робота. «Цей світ житиме, якщо ми змусимо його змінитися». Наїда кивнула і, торкнувшись його руки, усміхнулася. «Втомлено, але вільно. Ми зробимо це мій королю», – сказала вона. «Разом». По поверненні до замку вони не спали до світанку. Коли ж заграла в скляному небі перша бліда заграва, амфітеатр прийняв раду без дуки. З п'ятнадцятьох касиків з'явилося одинадцятє. Двоє зникли в Роро разом із ватагами мавполюдей. Ще двоє лежали, сковані страхом, і мовчали. «Ваш Бог пожер свого жерця», – тихо сказала Найда, стоячи поруч із Кірбі. «Віднині у нас не буде богів, що вимагають крові. Віднині у нас буде закон», – додав Кірбі. «Ось що ми постановляємо сьогодні, і ви підтвердите це словом, а потім ділом. Жодних жертв, жодних угод із к кслотлі». Справами земними керує Рада. Наш народ і старі, а в невідкладному, я беру на себе відповідальність і право останнього слова. Зброя для оборони. А якнайскоріше, ми відкриємо наші ворота до горішнього світу і покличемо звідти декількох чоловіків, таких, що заслуговують на довіру. А культ несміливо спитав найстарший касик, низенький, сивий з руками, що тремтіли як осиковий лист. «Що нам робити з обрядом, який тримав народ у порядку віки? Замінити обряд працею, відрубав Кірбі, і правдою». Довга тиша лягла на плиту. Нарешті старий уклонився глибше, ніж належало б гордині сивочолого наставника. «Ми підкоримося», – сказав він. «Бо те, що сталося цієї ночі, не лишило місця нашим колишнім словам». Постанови ухвалено. Далі ділова круговерть, Варта на мостах і на стінах розвідків ророг облік набоїв. Заготівля їжі – організація лікування поранених. Увечері Кірбі кликав дівчат на вал. І, зваживши всі за і проти, виклав те, що вертів у думці від першої хвилі в печерах Дуки. «Я мушу вийти нагору», – сказав він просто. «Шлях, яким я прийшов, небезпечний, та є інші виходи. Хтось із горішнього світу вже знаходив дорогу сюди». І Дука посилав ваших, щоб їх знищити. Той шлях існує. Я знайду його і повернуся з людьми, яким довіряю. Сам я не зроблю нового світу для вас, але разом ми зможемо. Ти підеш сам, прошепотіла Наїда. Сам кивнув. Так буде швидше і безпечніше для тих, кого поведу потім. Тоді візьми це. Вона зняла з шиї тонке срібне коло з темним каменем у оправі. Це оберіг наших жінок. «Поки він із тобою, ти мій і я твоя». А золоту святиню несміливо озвалася Івана. Її ж берегтимеш ти, святиня лишається тут, твердо мовив Кірбі. У руках Наїди, ми не граємо з довірою. І ще тієї ж ночі, коли небо. Гасло «Він із Наїдою, Іваною та Ніні вийшли за мур до підніжжя плато, до темного з'яєння вузької ущелини, про яку знали одиниці». Старий хід, давно опечатаний дукою і забутий касиками. Скляні плити, що зростали з каменю, піддалися важливі. Кришталевий димок ліниво полинув у бік. Кірбі обняв наїду коротко і міцно. «Я вернуся так швидко, як лиш можна. А ми триматимемо висоту», – усміхнулася вона, – «і берегтимемо цей світ для тебе». Шлях, яким він ішов тепер, не мав нічого спільного з райським видом долини Гейзера. Це була суха, кам'яна, жила землі. Вузький кряжевий хід, де інколи треба пролазити рачки. Провалля, через які доводилося перебиратися, як по струні, тримаючись за виступи пальцями рук і ніг. Колодязі, де по стінах, ніби змії, вилились відполіровані віками сходинки. Двічі він спинявся. Раз, щоб перечекати зграю крилатих ящерів, що крутилася в чужому світлі. Раз, бо під ногами загуркотіло і крізь тріщини пішов знайомий млосний дух. Поруч дихало ще одне підземне джерело. Він ішов уперто з усім холодним розумом, на який був здатен. І ще більше з тією гарячою потребою, що стискає серце чоловікові, коли він лишає жінку, котру любить. На третю добу скеля зблякла, повітря зробилося тонше, прохолодніше, і попереду спалахнуло денне справжнє світло. Він підняв руку, щоб затулити очі. І ступив у крихітний грот, що виходив у розщілину між двома білими, вицвілими від сонця ребрами гори. Світ ударив у груди. Вітер приніс запах шавлії і соснової смоли, куряви і високогірного холоду. Над головою безодня блакиті. Внизу жорства круче сонце, сухі трави, за якими тремтіла далека рівнина. Кірбі озирнувся на темний отвір за спиною, і тихо, зовсім не за звичкою, перехрестився. Потім міцніше припасував до плеча манліхар, сунув шапку на потилицю і пішов униз, обираючи шлях між осипами. До людей він дістався надвечір. Кам'яна саксаулова тінь хилилася на стіну низької обідраної хати, Саманув поруч, кілька кіз, брудний колодязь арба. Господар старий, з підкреслено порожнім поглядом, вийшов, тримаючи руки так, аби їх було видно. Іване обізвався по-іспанському «води б і шматок тортили». Вода була тепла і солона, але смачнішої він не пив з роду. За воду він заплатив словами, яких селянин не збагнув би і за тиждень. Вітровий хід – геодезія, підземний струм. За тортили – двома срібними песо, що чудом лишилися в кишені пілота, якого збили і обікрали. А через день він уже стояв у знайомому патео, під синіми плитками фонтана, і стискав у обіймах низького, широкоплечого чоловіка. Полковник Мігель де Кастаньяр мав вигляд людини, що за цей час пережила бурю. «Мадре де дьос Фредді!» – рявкнув він, відступивши на крок. «Де ти був? Ти знаєш, що казали?» «Що тебе схопили бандідос і «Я знаю, що казали?» – усміхнувся Кірбі. «Мене справді схопили», – а потім він стиснув полковникові лікоть. «Мігелю мені потрібні люди, двоє-троє, які не питимуть і не говоритимуть зайвого. Кожен має бути добрим стрільцем, і, що важливіше, добрим чоловіком. І я потребую вас б. У порядку. Або будь-яку машину, що зніметься, сяде і знову зніметься в важких умовах. І мотузки, і медикаменти, і кілька десятків набоїв. І мовчання. Ти даси мені це?» Полковник подивився на нього довгим поглядом так як дивляться на людину, що вернулася з місця, звідки ніхто живим не вертався. «Візьмеш мене, кабальєро?» – нарешті спитав він хрипко. «Візьму, якщо ти пообіцяєш слухатися мене», – відповів Кірбі. «Бо я поведу тебе туди, де твій чин, твоє ім'я і твоя слава нічого не важать. Де важить лише серце». Полковник засміявся стиха. Так, як сміються чоловіки, що давно не сміялись. «А вже ж я піду за тобою», – сказав він просто. «І двох таких самих знайду, а машину поставимо на крило хоч би і за ніч. За ніч не злетимо», – похитав головою Кірбі. «Але ми почнемо». Вони почали того ж вечора. Поки механіки, мов привиди, шмигали по ангару, Кірбі вклонився темному небу за містом і послав туди під скляне небо, де співають каньйонні вівчарики єдине слово. «Чекай, епілог». Повернення забрало більше часу, ніж він сподівався. Гірські вітри, торги й мовчанка, непередбачені поломки на шляху, ще одна сутичка з бандитами на солончаках, але коли мотор, задихаючись, таки витяг вас, над білими гребенями, а потім, мов великий жук, склав крила на рівнині неподалік від долини гейзера, коли чоловіки Мігель де Кастаньяр та два його приятелі зняли з плечей мотузки, ящики з набоями, бандеролі з бинтами, коли кірбі, надівши на долоні й ноги присоски з торбини Наїди, Підвів очі до стіни плато. В грудях йому загуло так само, як гулазем, ля тієї ночі, коли перната змія покарала жерця. Він зупинився на мить і всміхнувся. Самими очима. «Ходімо», – сказав. «Роботи по самі вуха». І земля, здавалося, дихнула йому назустріч. Кінець, ви щойно прослухали оповідання «Люди мавписк Слотлі» Дейвіда Респаркса. Це одна з тих історій з «Золотого віку». Фантастики, де пригоди переплітаються з жахом, а відважні герої зустрічаються з невідомим світом, повним небезпек і загадок. Якщо вам сподобалася ця подорож у глибини фантастики, поставте вподобайку, підпишіться на канал і залиште коментар, щоб поділитися враженнями.